Лакуза він, проте володіє феноменальною орієнтацією, задурно і не чихне. Десь зачув, що наш губернатор Франц Стадіон, готуючись до міністерської посади і шукаючи собі заміни, прикинув оком на графа Глуховського. Той добродій з відомих причин виїжджає у свої маєтки на Сокальщину лише у вишиванці і розмовляє виключно по-русинськи. Отже, Гушалевич пронюхав письмом носом і почав запрошувати в ряди годи пана Генора до монополя на Вареники. Та досить про нього. Ми заговорили про австрофільство, а я собі думаю, якою дорогою нам піти, бо їх аж три. Якова тягне до москвофілів, хоч він це заперечує. Проте у вінку таки вмістив пане Гірик свого брата Івана, присвячений візитові російського царя до Відня. До речі, Яків недавно зайняв парафію Хмелеві біля Чорбкова. Ти ж обрав собі польську орієнтацію, а я австрофільську, спонурився Вагилевич, і разом з Гушалевичем співатимеш оди Фердинандові, бо теж маєш нахил до поезії. А я не полонофіл, Николаю, точніше, перестав ним бути. Поляки й досі не можуть зрозуміти, що з гаслом відбудови Речі Посполитої в дорозборових кордонах нас до спільної боротьби не залучать, а отже і незалежності не здобудуть. Від поляків, звісно, треба відмежовуватися. Проте в науці, культурі співпрацювати з ними мусимо. Чай живемо пліч-опліч. А москвофільство відкидаю категорично. Щоб його прийняти, треба остаточно зрадити українську ідею, адже Росія не визнає українство взагалі. Такої політичної категорії вона знати не хоче і прирікає нас на цілковите злиття з темною кацапією. Отже, ти сам логічно доходиш висновку, що Австрія – єдина сила, на яку можемо нині спертися. Не зовсім. Адже Шевченком і нашим маркіяном проклався четвертий шлях, українофільський, який щораз то ширше є. Максимович, Срезнєвський. Ти лише подумай, Москаль Срезнєвський видав запорозьку старіну з козацькими думами і піснями. Максимович – Став ректором Київського університету. Каразін заснував Харківський університет. Яка ж то сила народилася? Якби її підспорили галичани, Срезнєвський недавно знову приїжджав до Львова. Та ти що? Боже, як я утванився у те попівство, світу не бачу. Не висвячуйся, Николаю, не роби цього. Стане кліру вирватися майже неможливо. І чи не доста Богові церковної хвали? Чи не пора вже прославляти його світськими ділами, адже він витає на всій землі, а не тільки в храмах? А ти зустрічався зі Срезнєвським? Так, у Ставропігійському інституті. Ти маєш рацію, цей росіянин і мене вельми здивував. Зав'язався з фірми ним і з Убрицьким. Який парадокс. Гадичанин Зубрицький твердить, що українська мова – діалект російської, а москаль Срезнєвський відповідає на те приблизно так. Якщо на терені нинішньої України панувала колись прамова, то вона була правоукраїнською, про що свідчать санскритські лексеми: Світ, сік, тато, кара, мара, пан та інші. І якби Київ не зруйнували монголи, то офіційною мовою нинішньої держави була б не суміш старобулгарської та угрофінських мов, а словяно українська. І Пушкін писав би свої поезії по-українськи. Отак. Вагелевич закрив обличчя долонями, похитав головою, ніби якась втіха або розпач діняли його. Потім опустив руки на коліна і підвів на приятеля очі, з яких світилася з тривогою змішана надія. О, якби мені вдалося зробити те, що я задумав, вигукнув. Мої руни, напевно, б там заговорили. Ще ж Шафарик писав колись мені, що вбачає в них елементи кириличного алфавіту. Але тільки там, там. «Я ще нині не хочу признаватися, щоб не вректи, але колись скажу тобі». Іван дивився на товариша і не розумів, чому він не реагує на його слова, чому опустив очі, ніби щось приховує від нього. Втім, їмось запросила друзів на обід. Після обіду Іван з Миколою проходжувалися понад зуброю. На левадах біліли вже стокротки і жовтіли китечки кульбаби, а небо молодилося на дощ. Розмова чомусь не клеїлась. І відчував Вагилевич, що Микола знає таке, про що не сміє йому сказати. Здогадувався, відкидав від себе тривожну думку, а все ж запитав. «Срознєвський приїжджав до Львова з Києва?» «Ні, з Петербурга», – відказав Устаянович. Зітхнувши, він поклав руку на плече Іванові і заговорив, не дивлячись йому в вічі. «Не знаю, як тобі про це й мовити. Я навіть хотів написати листа, та не знав, куди посилати. Але від правди нікуди не дінеться. Міністр освіти Уваров відмовив на твоє прохання. Так сказав Срезнєвський. Вагелевич поник, його обличчя посіріло. Він запитав упалим голосом. Але чому? Погодін переконав міністра. Звичайно, за доносом Зубрицького. Мовляв, Вагелевич зовсім зляшився, тому й не варто. Срезнєвський дуже шкодував. Далі розмова тяжко в'язалася між приятелями. Жодного важливого слова більше не впало між ними. Вагилевич замкнувся, став відсутній. Перед вечором бричка відвезла Устияновича до Миколаєва. Вагелевич сидів у курильній кімнаті Тестя до пізньої ночі, від вечері відмовився.